Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 41. Móczart adását halljátok. Kis golyókat kívánunk, magyaróval töltve mindenkinek. Oké. Okay. Akartam mondani, hogy milyen vicces van a golyókkal kapcsolatban, de inkább nem mondom. Megvárjuk az adás véget, amikor kérdezzek rá, és akkor írjam fel, eddig egy Ja Nem, nem, nem, nem. Ráítam, hogy ez nem biztos, hogy ezzel jó beállítani az adás szintjét, de ugye megint az a helyzet állt elő, hogy, hogy a, a macskáknak a hagyott kis golyócskáit megkívánta a kutya. Ó, te Isten! Igen, igen, úgyhogy szerintem akkor ezt majd kivágom. <laughs> Menjünk is tovább. Gabi, van egy nagyon vacak szöveg, amit Ez az, az tök jó, az jó. Meséld el, kérlek. Igen. Igen, ugye van, korábban említettük, hogy van egy krimi pályázat, amelyet azt hiszem, hogy az és egy kiadó hirdetett meg, vagy legalábbis én az írokba, miatt beszoktam. És, és poszton láttam is, hogy ilyen kis tanácsokat adnak, hogyan el jobban. És az első jó tanács az rögtön terübe mert hogy hát ezt fel is olvasom. Öt érzék a tanács címe. Amikor érz, sokkal válog, valóságosabb alakokat tudsz teremteni, ha mind az öt érzékelést használod az alakok megformálásánál. Látás, hallás, érzékelés, szaglás, ízlelés. Ezt ez a két horror, illetve Aha. a példákat is olvasztva. Persze, tehát itt van a, a, a gyenge mondat. A férfi zavartak a kávéját, majd a felügyelő szemében nézett. Hát ez valóban semmi, egy nulla, nincs benne semmi információ. Helyette inkább. A férfi kezét égette a forró kávécsésze, sésze, valami miatt mégis szorosan tenyerében tartotta néhány pillanatig, de nem engedte át magát a felkínálkozó pára élvezetének. Tekintetével az ajtókirincset kereste. Abban a pillanatban, amikor megtalálta, gyors mozdulattal megitte a kávét. Érezte, hogy kezétben a nyelvéhez, szájához ér a forróság, lenyelte, majd a felügyelő szemébe nézett. És azt mondta, szeretlek. <gül> Elképesztő tényleg, és ezt kiírta? Nem. nem tudom, nem tudom, de... Uh, hát ez hihetetlen. Nem érzünk meg az Oriold bukszot egyébként, tehát azért, ha már szégyen róluk van szó. <gül> Hát, most gra azok... hagyd gratuláljak innen! Az infókhoz lélekben atthonhu lehet írni, hogy srácok ezt innen. Ha, Ilyen igen. pszichológiai könyveket adnak ki. Most azt nézem, hogy milyen új tanácsot adtak, hogy az is ennyire katasztrofális, vagy pedig működős. Ott az elbeszélő hangját említik, hogy válaszol egy hangot az elbeszélő hangját, ez az a hang, amit valahol hallottál, de az írás alatt képzeletedben él. Lehet valamelyik színészi vagy vagy rokonodé, szomszédodé, bármelyik ismerősödé. Jó, ha a történeted illeszkedik ehhez a hanghoz. Gyakori ha ez a hang a könyv más, más már részein nem mindig ugyanaz a személyé. Hát ez furcsa, végül is lehet, hogy nem Például tudom. Például Rassomban nem... az nem egy jó film, mert egy csomó szélő van benne. Ezt <kül> hát, hogy ez hát, az hát, az nézőt? Igen. De hát az a kezdő krimíróknak szól, tehát lehet, hogy ő nekik még tényleg, az is jó, hogy ha egy hangot sikerül megragadni. Hú, hát hogyha lenne ilyen Facebookon, akkor ezt így unlike-olnám. Aha. Igen. Jó van. Igen, elég riasztó szegény. <laughs> <laughs> jó, jó akkor most a... szerintem lapozzunk is. Ja, igen, a következő szikor meg egy kicsit már idejét múlta, de hát ide tölakodott elénk a, a, a könyvfesztivál, meg mindenféle jó, csak azt akartam elmesélni, hogy a Christopher Priest, aki ugye itt az állóvizet, amikor a Clark díj kapcsán izé panaszkodott, és aztán mindenki úgy feltételezte, hogy azért már nem, nem jelölték végre a díjra, most megnyerte a british science fiction-nek a, a legjobb regénydíját, a Islandersért. Szóval, és ráadásul úgy tűnik, hogy jó társaságba keveredett. Nyilván egy kicsit szabadkozott is. De azt hát, nézem, hogy fotót is mellékelt így a Guardian ehhez a cikkhez. Igen. És azon látszik, hogy egy ilyen abszolút alkoholista ember. Tehát az alkoholista or, <gül> mint hogyha karikatúraként rá lenne rajzolva. Aha. Úgyhogy már tudjuk, hogy, hogy mi inspirálta. Ó, ezt Ez nem, nem biztos. megírására. Nem biztos. Fel kell van. tegyem a kérdés, hogy vannak -e jó nem alkoholista írók? <gül> <gül> akik később nem lesznek öngyilkosak. Ha, vannak -e alkoholisták, akik írnak és nem jók? Na jó, Ez már nagyon kicsavartam, de egyébként számos jó alkoholista írót is, uh, lehet olvasni ide haza is regényt. Na mindegy, ez azért vicces, mert, mert én nekem őt egy kicsit így visszaemelte, hogy, hogy mégiscsak még tud dobni ez a fickót, csak hát így kötözködő. Másrésztről meg a, ezt a hazai hagyományok kapcsán igazából egy kicsit enyhébb elbirálásban tudok valakit részesíteni, aki nagyon le, lehúz egy díjat. De hát ettől még lehet, hogy abszolút igazságtalan volt. Ez tök jó, mert legalább belekötnek, nem ez a mindenki szeret mindenkit, és Twitterne az hát a mögött van. Hanem igenis, istenesen neki mennek egymásnak a blogban. Szép. Igen, és jó könyveket írók <laughs> mennek egymásnak a blogban. Ezt, ez, ez igazán, igazán jó asztal. Igen, hát hogy brit értékelő kritika az igenis van. <laughs> no, de nem, ezt ne szaladjunk ebbe bele, mondani inkább, hogy én mit találtam múlt hétre. De nem, előtt elmondom az elhetítés, akkor megzavadjuk a hallgatókat, mit szóltak hozzá, nem mondjuk el nekik. Uh, azt írt Dworkill, aki kintült a könyvfesztiválon, az Adasztrának a pultjában, egy laptop mögött, amin dedikálták könyveket gyártott, hogy a Adasztrának az eladásainak a 15,06%-a példány számot nem tudunk, az e-könyv volt. Azt szerintem ott, egész... Ott helyben, a pultban. Aha, azt szerintem egész korrekkal. jó. Aha, szerintem is. Nekem is tetszik. Én, én vettem is ott egy könyvet és, és igazából nekem párásodott a szám attól, hogy, hogy ott van a nevem. Ez annyira jó. annyira jó. Be kell valljam, hogy én ott papírkönyveket vettem kizárólag. Mondjuk arról beszéltünk, hogy gyönyörű borítóik vannak, és Igen. talán ennyiben indokolt. Jaj, meg el kell nektek újságolni, visszamentem vasárnap vásálogatni, meg szétérzi meg sörözni. Mondjuk a, a Péntek is őrezésre ért véget, mindegy, és e, nagyon a sarokban, eldúlva egy lépcső alatt, a, aztán a Pathos kiadónak, amilyen Jézusos emberek. E, volt egy e, ilyen alternatív valóság jellegű játéka, adtak ilyen szorolapokat, be kellett tartani a ő apjukat futtató iPad mögé, és akkor ott mutatta, hogy nyert vagy nem nyert. Úgyhogy boldog tulajdonos vagyok a képregényes Biblia első füzetének. Amelyben egy nagyon szépen rajzott... az Ú, azt láttam. Gyönyörűen egy nagyon szépen a rajzotábert például. Igen, Húr. ez egy ilyen, láttam, egy hatalmas uh, oszlopra volt felragasztva egyébként az action barből, és, és ez a teljesen klasszikus, hagyományos képregényfigurás megoldás volt. Ha? Igen, és ilyen kicsit ki az a legalább. Tehát nem, nem, nem. Fős, nem? A rendkívül izmos emberek tógában vedik egymást, nagyon szamára álkopocsal. Jó, jó, ez a kicsi Igen. De jól néz ki, egyébként tetszetős. Meg majd vettem két zográfot, de azt szerintem jövő héten lesz a Oké. Okay. A következő is a tied viszont. A következő az a múlt heti hír, akkor, hogy így elrejtettük egy idejém A mi az BGF, Budapesti Gazdasági Főiskolának a, a könyvtárába bekerült 36 darab prestigio nevezetű prestigio nem mindegy, nem menjünk bele, e-könyvolvasó, és lehet nem, nem kölcsönözni. Nem jó kínai kiejtésre, vagy akcentussal mondanom. <gül> na mindegy. E 36, e-könyvolvasó, igazi, e-papíros, nem olyan, mint ami egyébként a, a megben megben van ott, meg LCD, az is tök jól lehet kölcsönözni, és így dobozzal, USB kábellet, töltővel, kézikönyvvel együtt ki lehet kölcsönözni, a gyerekek meg töltenek rá, mit olvasni kell, hogy megoldják maguk. Ilyen módon átlépve azt a problémát, hogy hát a hazai könyvtáraknak e nem igazán van, amikor megvan, akkor beperelik őket jó sokra. Úgyhogy abszolút 2012 van. És két hétig lehet elvinni az eszközt, azt az tudjuk, hogy mennyit lehet elolvasni, ennyi idő alatt egy megolvason. Így van, ha motivált az ember, akkor sokat. Ijaja. Ja. Jó. Illetve azt írják, hogy van, 88 darab van rajta biztonság e, Idézem, klasszikus szép iratalom, például Dostoevsky göte és commerce művek, például Arthur Conan Doyle krimiei. <gül> Tök jó. Ez ilyen Gutenberg kiadványok biztos. Az igen, egy ilyen egészen jól kinéző eszköz. A sonit követi dizájnban annyi a gomb rajta, le lehet vele szállni. De már milyen jó dostoyevsky olvasni. És lehet, hogy én el vagyok maradva, de pont ezeket a régi könyveket, a hiányalom Thomas Mann, vagy ilyesmi, amit így egyébként meg tudok nehéz beszerezni. Mármint, hogy gondolkodtam, hogy megvegyem Vaterán, vagy, vagy vegyem meg ujjanat, de ezek a nagyon mutatós szép irodalmak, ezek, ezek nekem már nagyon drágák. Tehát valahogy... Uh -huh. Egyetemben meg Vaterán szerintem. Aha. Meg is nézem, hogy Thomas Mann mondjuk mennyi a Vaterán most kilója. Gépelés effekt is megvolt és tölti, és azt mondja, hogy 300 forinton kezdődik, de hogyha a Budenbrok házal is bejled, az már 2,90-től van. Nem, nem, nem, én már varázshegyre hajtok, mert az kimaradt az életemből. És azt nézem, hogy a Project Gutenbergen pedig akadt Thomas Mann. Aha. Der Tod in Venedig. Ó, oh, hát azt mindenki olvassak kötelezőként. Gimiben. Oda, akciósan, megy. akciósan tudok adni hozzá egy Tony Okrögért. <gül> hát azt egybe öltötték ki az olcsó nem? Pont de, ezért. De. Uh, És a Varáshegyet találtam egyébként. Uh, 400 forint per kötet, két kötetes, egy viszonylag csinos kiadás. És Budapesten? <gül> Lassan B már ilyen szolgáltatást vállalhatnánk, hogy, hogy könyveket B megszerzünk. Békés megyében. Ó, egy egészen hosszú listán van a könyvek, amiket meg kéne szerezni ről. Viszont most tényleg megnézem neked Budapesten, aztán menjünk tovább valami. Ne, igen, igen, mert ez nem annyira izgalmas élmény a hallgatóknak, hogy böngészünk az internetet. Én közben Bár... rajzolok, jó? <laughs> még valami rádiós műsor, esetleg még sütné valamit, balás, hogy... Így van, így van. Vagy táncolok. As -os, as -os. Na, amíg viszont táncolok, még mindig a következő is téd. nagyon ilyen elfoglalt voltál. Jó, 640 van marás egy Budapesten, ezelőtt jó egy csomó van. Gabi, vedd meg a Vaterán, ezt túl okay, nekem tanácsolni. Elgözhető. Na, a következő adásban lehet küldeni, hogy mit próbáljunk még megkeresni a Vaterán, akkor már kész így a fogunk érkezni. Helyet, küldjenek nekünk levelet, meg adásban rákeresünk és megmondjuk a választ. Oh régen volt egy ilyen szolgatás, az volt egy különleges tudakozó, ami egy böngésző volt egy egyetemistával. És egy múlt heti cikket fogunk ajánlani. Ez a hét ez így jött ki. A Tor írta meg azt, hogy a torp.com a, a tar kiadónak, akik e hír lemondtak arról, hogy déremet rakjanak a könyvükre. Igen, ezt azt fölírtam még itt a listánkon is ott van. Ö, akkor ezt meg is hagyom neked. Igen. Már csak nem adják el Európában Szívd a de, de mindjárt sokkal jobb, hogy legalább dérem nélkül nem adják el. És, és azt tették össze, hogy öt darab olyan híres film, amiről nem gondoltuk volna, hogy híres irodalmára írták őket, de mégis így történt. Például a Uh, you Only Live Twice című Bond filmet. Azt igen, ezt áll egyébként áll. pont pont tudtam, mert rode is olvastam ilyen életrajzi könyvet, meg hát úgyis mindent tudok a James Bondokról, úgyhogy. Aha. Vagy hogy a, a John carter meg a Spider-Man 2-t, amelyikből ugyanis egyik sem egy jó film, azt Michael Hubon írta, aki, akinek viszont vannak jó könyvei. Aha. Uh, abból és a, a John Kárter az elment nekem de a Spider-Man 2 borzalmas ilyen érzelős uh -huh. szörnyűség és a, az igazi kedvencem az most következik hogy hogy a, a Superman filmet azt pedig Mário aki írta akinek ugye a keresztapája az egy tök jó <gül> jó karakterei vannak <gül> igen és akkor a szegény megkapta a Superman hát. na mindegy és akkor még itt a végén ez vicces, ez a Ray Bradbury-s Mobidik Azon nem lehet rossz. És egy remek fotó van hozzá. Nem, igen. nem is a sztori tetszik annyira, hanem a, az a fotó, hogy Ray Bradbury ott áll a Feszít Moby a bőrcsekiben. Igen, igen, én darab össze vannak néz ki, vagy legalább, hogy csíkok vannak rajta. Cool. Na <laughs> csak az eser a kezében. Hú, és vannak kommentek is, te isten. A To have, have Not az egy Faulkner uh, izé, Faulkner uh, forgatók, például azért jemek film, tök jó. És még itt a Bond kapcsán is írnak többet. Nagyon jó dolog. ez. Aztán ilyenkor van, amikor így ne, nem vállalják, aztán mindenféle művésznév kerül ki oda meg. Hogy hívják azt a hollywoodi ilyen olyan nevet, amit akkor használnak az alkotók, amikor nem akarják be van, van egy konkrét név. De jó hmm, lenne, az van. így eszembe jutna. Na, a következő adásra kikerülöm, nek kikeresem nektek. Oké, okay, és, és most ugye már nem én jövök, de igen. <gül> <gül> <gül> és ez az Ádám szó. Kérjük következő témát. <gül> igen, íreket mondunk, Shane McGavin. Ezt mindig el akartam sűtni egyszer adásban. Szóval Gémen írt egy rajongónak verset, mert az azt kérte, hogy kedves game írjál nekem egy verset, mert a hátamra szeretném varratni. És ez a, ez a kérés olyan szinten jó ötletnek tűnt, tűnt a game nek hogy meg is írta azt a verset. A Facebookon pedig fent van a galéria, hogy ez a kezdetben csupasz hátú férfi, hogyan egyre fekete alapon a véres alapon feketévé mert egy nagyon angyalos, kinyitott könyves szárnyacskák rajzol együtt kerül a hátára a vers, hát én egész hátas versről van szó. Ó. Sosem értettem hát a, a mógat, be kell halljam őszintén. Erre kár volt kell, nem én azt hiszem. Hát de majd, ha lemegy a gyulladás, akkor lehet, hogy szép lesz. Lehet, lehet. Igen, meg lehet, hogy vers szép maga, vagy a férfi előről. De Igen. milyen szívás, mert érted, reggel föl kell, oda megy a tükörhöz, és jaj, a hátamon van, tudod. Abszolút hát semmi egy... öröme nem lesz belőle. Na de, Akkor na a de haszára a kellett volna. Hát nem biztos, a -a. hogy a Csajának ez a kedvenc írója, mert akkor esetleg De. Igen, a Csaj hátára kellett volna te Így van. Igen, ez nehéz elég hogy kedves Nél, el már egy verset, a csajomnak lesz meglepel, és ő az ő a tetováljuk. Azért ez egy ilyen családom a tetoválás. Jó van, aztán vissza is kanyarodhatunk itt a tor könyvekhez, ugye említetted, hogy, hogy azon egy esemény, hogy olyan Macmillan nevű nagy kiadónak egy al kiadója ez a tor, és milyen science fiction, meg fantasy-en könyveket adnak ki elsősorban, szóval hogy mondtad, inkább Amerikában, de van valami angol Thor UK is, ami meg ennek a... Most nem fogom tudni jól kimondani a nevét, de ez a China, Melville, vagy valami hasonló nevű... Ő könyveit adják ki, és úgy döntöttek, hogy mint egy kipróbálni, hogy működő dolog -e ez, a téren mentesen, de ilyen vízjelesen fogják kiadni a könyveiket bármiféle forgalmazón keresztül, tehát nem csak az ő online shopjukban, hanem ahol árusítják ezeket tor kiadású könyveket, akkor ilyen e-bookban az téren mentes lesz, ha jól értettem. És a Torjuk is úgy csatlakozott ehhez, hogy, hogy amit ők adnak hib szintén bárhol, akkor nem tudom, talán júniusig eljutnak oda, hogy a katalógusuk az ilyen. DRM mentes lesz, ami tök, tök jó hír szerintem. Igen, meg ők egyébként egy ilyen progresszív kiadó, azt figyelem egy ideje, hogy ez a tor.com, ahonnan linkeljük is majd a hírt, ez a, nem egy ilyen hagyományos kiadói oldal, hanem tök jó cikik vannak rajta, és nem csak saját anyagokról, hanem, hanem mi történik, újraolvasunk dolgokat a játékok világában azon, hogy tehát egy ilyen nagyon komoly sci-fi fantazi hírportált üzemeltetnek, ami, ami nagyrészt jobb, mint bármi magyarul Bocsashef mag. Hmm. Szóval nagyon sok magyar portálnál lényegesen jobban működik. És még a, ennek kapcsán ismerjük a Charlie Strost, aki szóba került. Ő volt a internet cica, vagy hogy hívta őt a... I, igen. igen, igen, igen. Christopher Priest. egyébként, volt. Szóval ő nyilatkozott, meg tulajdonképpen őt meghívták a McMillan vezetősége, hogy akkor szerinte miért tennék jó, hogyha dr mentesen adnák ki a könyveket, és akkor a gondolatait összeszettes kis rakta az internetes blogjára. És nagyon jó pufa, meg nagyon jól levezető, hogy üzleti szempontból mi az előny, mi a hátrány, és, és hogy milyen esetben van értelme ennek. És az jó, hogy nem, nem olyan falsz várakozással megy ebbe bele a Macmillan kiadó, hogy akkor most hirtelenettől azonnal több pénzt fognak látni, vagy valami, hanem nagyon jól leírja, hogy különösen ezekben a, a középkategóriás, meg ilyen Schaller könyvekben azok a vásárolók, akik sokat vásárolnak, és sokat olvasnak, és ugyanakkor sok ilyen eszközt is használnak, meg újtanak folyton, azok nagyra fogják értékelni, és az ilyen back dolgokat is jobban lehet így forgalmazni. Aztán ebben a blogpostban egyébként van egy jó kis szúrás így a Amazon felé, illetve az Amazon kínálata felé, azt így bemásoltam, de a show notes dokumentumban nem fogom elolvasni, de az a lényege, hogy, hogy gyakorlatilag előnti a, a self-published szemét a, az Amazon kínálatát és szinte lehetetlen bármi értelmeset találni a Kindle store ban ami nem egyértelműen bestseller. Tehát, amit ki van emelve, hogy a hónap könyvei, meg New York Times bestsellerek, meg top listák, meg minden, nyilván az ember jó eséllyel olyat talál, amit, amit ott várna, de ha egy kicsit lejjebb megy, meg bejebb megy, ahol mondjuk pont Charles Stross könyveit keresni, akkor ott nagyon sok szemét lehet valóban találkozni. Már nem te, te szoktál még ilyen sokat vásárolni az Amazonba. Te is látod, hogy, hogy nagyon sok ilyen gyanús anyag van? Onnan lehet általában tudni, hogy ilyen láthatóan amatőr módon készített uh, könyvborító van, meg nagyon-nagyon kevés review, és azok is gyanúsak, nem? Azoktól piszok gyorsan el szoktam írni, de amúgy nem tanulózok az Amazonon. Aha. Tehát az a, az a könyvesbolti típusú felhasználás az, az, az abszolút nem működik. És nagyon jó keresek valamit, akkor az ajánlották. Igen, igen, nagyon jó rámutat azt rossz, hogy pont ezért van ezeknek a kis kiadóknak is uh, létjogosultsága, mert kell valamilyen kurátor feladatot ellátni ezekben a, az abszolút ilyen nagy tömegű, uh, tehát nagy, nagy katalógus uh, felületet mutató online boltokhoz mert én is odáig szoktam eljutni, hogy megnézem mik az új, kiemelt újdonságok. Néha-néha ránézek a toplistákra, bár inkább csak megnézem, hogy na még a, az a soft pornó könyv van az első három helyen, vagy visszatért ugye az a milyen trilógia, ami most megy a mozikban? Uh, nem tudom. De amit könyvben is sokszor megbeszéd. Ja, Hunger Games. Hunger Games. Szóval mit tudom én, egy fél éve az, az van ott, és abból a szempontból nem, nem nagyon szoktam ott válogatni, de ezen kívül meg ott a, a Kindle napi ajánlat, amire így rá szoktam klikkelni, de valóban, hogy az ember elkezd továbbásni, ásni, akkor, akkor borzalom, hogy mi lehet találkozni. Nekem a boxon on nevezetű blognak jön a figyelem. egyébként, azt szoktam átnézni akciók után. Aha. Ami azért remek, mert az ott tudom pontosan, hogy hogy milyen mennyiségű és milyen változatosságú romantikus ponyva uh -huh. vásárolható meg rendkívül olcsón. Igen, elképesztő. Ez tényleg a, a kalóz félmesztelőn áll, a skót férfi félmesztelőn áll, és a cowboy félmesztelőn áll kategóriás könyvek. Szóval, borotvált megbeszéltük Borotvát Melkasszal mindig. Igen, igen, igen, igen. Valakinek igényesnek is kell lenni, még hogyha... <sítható> Vagy nyugatra és -e a sors. Hát valami, és ráadásul még úgy tűnik, mint a olajozott is lenne. Hát igen. De egy bodybuilder, de hát istenem, megkenekedett. Én azon gondolkodtam, hogy ugye én nem nagyon vásárolok, mondtam, egyáltalán vásárolok az Amazonon, viszont azért nyilván online vásárolgatok. Aha. És hogy hogyan választ az ember könyvet. És azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan könyv mostanában, amit ilyen ösztönszerűen, mondjuk címlap beleolvastam, és mindenféle külső megerősítés nélkül választam választottam ki. Uh -huh. Nekem most volt, egy be is ugrik, és kellemes élményt jelentett, de nektek volt -e ilyen? Vagy tudtok-e egyáltalán? Tehát mindenképpen... Hát ez a napi, napi díj ez mindig odáig fajul, hogy akkor megnézem a borítóját, meg picit olvasok a uh -huh. kritikákból, és akkor az alapján meg venni. Gyakran. Túl gyakran. Uh -huh. A Bedbank is volt például ilyen, amit ami nem azt ajánlott a Balázs pardon. Akkor a Shotgun Gravy lehetett esetleg még. Aha. Mi van még? Nézelőbb, nézelő, minket adtam hozzá mostanában a Kalibrémhez. De mindegyik jött valahonnan. Abba tartod így archívumban ezeket az amazonos könyveket is? Mindent. Aha. Mindent. Az, dönt... És előtte megpucolod? Vagy azt nem működik jelenleg? Nem is előtte. Most én rendkívül gonosz setup van, hogy van egy Apprentice Alf nevezetű csóka, Aha. akinek van egy letölthető tool amiben vannak például kalibre is. Aha. És egyszer beállítod, és akkor másolás körül magától leszedi már a drm hmm. És gyönyörű szépen működik. Nem, ez nem azért, mert az ember utána bármi rosszat akar vele csinálni, hanem hogy használhassa. Igen, igen, meg nincs meg egyébként az a bizalom azért itt nagyjából senki felé, hogy hogy a most DRM-jében, hogy várunk, és akkor itt csak jó lesz. Igen, igen. És egyébként visszakanyarodva akkor így a, a, a tor könyvekre, hogy biztos, hogy nagyobb kedve ilyet, és remélem, hogy, hogy előbb-utóbb is úgy eljutunk a DRM-mentes megoldásokra, mint a zenébe. Annól én abszolút pessimista voltam, hogy kizárt, hogy, hogy a kiadók eljussanak oda, hogy ilyen MP3-okat, vagy ilyen DRM-mentes zenéket vásároljunk, és eljutottak, mert a piacra kényszerítette őket. Nem tudom, hogy van-e ilyen kényszerítő erő az elkönyvek piacán, de, de előbb-utóbb csak ugyanide jutunk, nem? Kellenek jó eszközök hozzá először. Ö, akkor lehet talán tömegkény egyébként. Most, most már nem egyértelmű, hogy az ember csak, csak indult, ha mondjuk amerikai, Aha. De, de még merősen még meggondolodom most is. Kéne, kéne az, hogy tényleg annyi, annyi jófajta eszköz legyen igen, mert nem is kerülsz tudatában annak, hogy, hogy DRMS, mert tök jó megcsinált az Amazon, hogyha ugye a házon belül maradsz. <tip> igen, igen, igen, igen, igen. Ja. Na jó van. Közben eszemlített még egy hír, amit nem mondtunk, pedig hát minnyájunkat érdekelni fog szerintem, hogy azt írták kötve fűzve, ami a mi kutyán kölyke, legalábbis az origói, hogy a, a elkészült a legújabb kondorregénye, és az, az a befejező része lesz, az a címe egy Budapest novemberben, uh -huh. műfaj megjelölése szerint krimi, és ez 56-nak az őszén játszódik, ha minden igaz. Ó. Jó lesz. Ja, egyébként, ha még a DRM kapcsán azért azt mondjuk el, hogy, hogy ezek az adasztra könyvek, ezek csodálatos módon vízjelezve, de DRM mentesen készülnek, nem? Igen, és talán már működik a honlapjuk is. Tehát ez abszolút Előremutató dolog. Nem, hát itt még nem járunk teljesen, de hamarosan egyszer csak tényleg működni fog a van állítólag, és akkor majd jó lesz minden. Uh -huh. Ma jártam az Alexandrában, amúgy ott már ki van az újdonságok közé. Uh -huh. Cool. Annyira kívánc vagyok, hogy hogy megy nekik a szekér. Neben lehet intén pisláskodás ezt megtudni, de... de... Azért kis közösségben egy sportvert ez, hogy kijött ez a négy könyv, és, és mindenki erről beszélt, mert mindenki igyekezett ezt olvasni, megvenni a könyvfesztiválon. Mi lenne, ha erről beszélnénk, akkor nekem pont, ugye ott tartunk, hogy ki mit olvasott, és nekem az egyik az Zoo City. Aha. Jó, még insiderkedjünk ezt, hogy Csilla, nem akarsz betelefonálni, elmondani, hogy hogy megy a kiadótok? <gül> um, jó, az insiderkedés meg volt, menjünk el, arra, mit olvastunk. Jó van, szóval nekem, nekem az első könyvtőlük ez az Zoo City Múltkor már beszéltünk róla. Ugye az, az alap nagyon érdekes dolog, Tél-Afrikában játszódik mindez? Igen. Hogy Aha. van egy ilyen érdekes jelenség, amikor valaki valami komoly bűncselekményt elhalál Mindenképpen, akkor, ha valakinek a halálát okozza. Akkor hirtelen a vadonból megjelenik egy állat, és csatlakozik hozzá, és akkor valamilyen nagyon komoly lelki és fizikai kapcsolat alakul ki, amit nem is lehet megszakítani. Ha az állat meghal, akkor jön egy ilyen beszippantó, nem is tudom, hogy nem, sötétség? Káosz vagy feketejük, már nem is igen, tudom. Igen, és akkor beszipantja ott a, a, az állattalan bűnöst is. És ha ezen a fantasztikumon így az ember túl akkor viszont egy nagyon jó kis történet. Hmm. Amit ebbe az u összehoztak szerintem. Én, én nem is tudom, teljesen beszippantott a történet, és így alig bírtam le, lerakni a könyvet megismerni ezt a világot, Már nekem az is rá itt az élvezetre, hogy én nagyon szeretem például a macskámat, és úgy érzem, hogy van valamiféle lelki kapcsolat hiába egy állat, és amikor a, a, a, ennek a főszereplő csajnak, ugye aki körülfalog a történet, ahogy a kapcsolatát leírta az állatával, az tökre tetszett, és a, a teljes ugye hihetetlen alaphelyzet ellenére mégis elfogadható volt, mert, mert ilyen valószínű emberállat kapcsolatra hasonlított nagyon nem nem tudom, de. Gabi, neked az egerekkel van -e ez a <gül> közöszég? Az, az egerek azok végtelen ostobai országok, tehát nyilván egérként lehet, hogy kis zsenik, de de nagyon keves, kevés kapcsolatok van, de ezek az állatok, amelyek a bűn hatására jelennek meg, de sem is csak a vadonból, mert olyan országok jelennek meg, akik nem is élnek azon a földrészen, tehát, hogy ez valamiféle transzcendents dolog, tehát még szorosabb a kapcsolatuk, és volt olyan szereplő, aki például szerencséjére egy skorpió jelent meg neki, akit a táskában tudott cipelni és azért be tudott illeszkedni olyan, vagy lehet mondhatni ilyen kapcsolatot tudott fenntartani a közösségek között azt egy idősebb nénike ott a Zizinek a poronyházában ja, az az, az alaphelyzet, hogy eléggé kirekeztik ezeket a bűnösöket így a társadalomból és tulajdonképpen egy ilyen gettószerű környezetben él a főszereplő is és hát akkor nyilván ez egy ilyen stigma, amit próbál rejtegetni, aki tud. De na nagyon érdekes, Ugye van egy ilyen nyomozás aspektusa az egésznek, az a képessége a főszereplő csajnak, hogy lát valami. Ugye mi, akivel történik ilyen dolog, hogy elállatosodik, vagy valami hasonló remek kifejezést fordítottak hozzá, hogy van valami plusz varázslat képessége, ami is megjelenik ennek kapcsán és ez a főszereplő pedig lát elveszett tárgyak, és a gazdájuk között valamiféle ívet így meg le tudja követni, és vissza tud szolgáltatni dolgokat, és akkor nyilván nyomozó feladatokkal bízzák meg, tehát van egy ilyen nyomozós alapja a, a sztorinak. Nem tudom, ez, ez mennyire jött be nektek ez a nyomozós része. Én őszintén bevallom, hogy még nem kezdtem el olvasni. Ja. Nekem bejött a nyomozós, bár szerintem tehát érdekes volt, amikor így elkezdett összeszedni történeteket. Itt ugye nyilván emiatt a szám miatt neki könnyebb, kényelmesebb megtalálni dolgokat. Tehát nem volt annyira körben fontos, hogy hogyan jut el a a bébe. Viszont. Az, hogy például látta ezeket a tárgyakat, az elszakított kapcsolatokat, például az egyik szereplő feje felett egy ilyen gorgófőként, nekem ez bejött, és, és én igazából krimiként olvastam fel a részben, tehát ez egy abszolút ilyen nyomozós dolog volt, ahol például ki kellett találnia, hogy hogyan talál meg valamit, ami kapcsolódik egy emberhez, és akkor azután nyomozott. Ugye? Nekem az utolsó egyharmada, így azt írtam föl magamnak, hogy ott... Kicsit, kicsit visszaesett így a, a lendület, és én úgy érzem, hogy akkor már így az utolsó ha, harmadban túl sok nyulat húzott elő a kalapból az írónő. Hol. Tehát akkor már így mindenre valami varázs válasz volt, és, és úgy érzem, hogy akkor egy próbálta ezeket a szálakat úgy el, elvarni, hogy így összeálljon egy kép, Szóval túl, túl sok ilyen varázs dolgot mutatott be abban a az utolsó harmad, majd tényleg, ahogy a, a történet lezárul, az, az nekem túlságosan ilyen... Na, akkor ezt most magyarázzuk meg valami varázslattal, olyan, olyan volt kicsit. Igen, egy ilyen grandiózus finálé, amiben minden tűzijáték összes megmaradt izéjét előtte. Nekem De ettől is függetlenül nem... nagyon tetszett, tehát Igen. mindenkinek tudom javasolni, csak mondom, hogy kicsit a vége az nem nem száz százalék. A legvége szerintem az. Tehát az úgy helyröbítszenti. Azt, ahogy, ahogy lezárja. A tűzijáték után. Igen, igen, amikor mindenki lekapcsolják, vagy felkapcsolják a lámpákat, és akkor ott a pernyében megy Szállam haza. Az, a, és a meg. Igen, igen, ez a kénef szag. Szóval szerintem ez, ez nekem egy kicsit feloldotta ezt, hogy ott nem volt nagy dúrogás, meg minden. Az nagyon jó, amit a múltkor is kiemeltél belőle, hogy... Vannak -e részek, amit mással iratott meg, tehát például volt egy, egy újságíró, aki riportot készít az egyik szereplővel, és azt más csinálta, meg, meg ilyen tudományos elemzés a, az a tiasodástól való félelemtől, meg ettől a, ettől a mindent beszippantó sötétségtől, hogy hogy félnek az emberek, és akkor annak a pszichológiai hatása arról volt egy ilyen kis értekezés, és akkor nagyon jó pufa volt teljesen más nyelvezettel ott látni a sztori közepén, nem? Igen, igen, ez nagyon, és teljesen jól beleillettek, tehát egyáltalán nem akadályozta meg ezt, hogy... Aha. hogy ó, akkor tehát nem nem... meg is törte azt a krimis tanácsot az egy darab hanggal. Igen. <laughs> Igen. És a, ami még vicces, hogy tényleg annyira jól sikerült az a borító, hogy láttam, nem, nem is tudom, talán Ádám, te uh, retvíteltet, hogy a az írónő is ezt meg tudja. meg hogy a magyar, hogy a magyar kiadásnak, mennyire jó borítója, úgyhogy hát abszolút gratulálunk. Na, hogy néztem az adasztának a, a Facebookon szokott lenni, hogy úgy általában elégedettek a, az írók azokkal a borítókkal, amiket kaptak ezek a könyvek. De mondjuk lenne pofajuk mást mondani. Aztán ami még érdekes dolog, hogy Cürikbe utazva olvastam a könyvnek a végét, és említik a könyvbe Zürichet, méghozzá Csajnak az elvált szülei közül, az anyja költözött be és ezt viccesnek találtam, főleg, hogy teljesen véletlenül mondanak. a következő könyv, amit olvastam egy Dán írótól, akit úgy hívnak, hogy Peter Adolfsen, és az a címe a könyvnek, hogy The Brumstein az, az is Czürich környékén játszódik és említik benne, és abszolút valószerűt nem hogy kettő ilyen könyvet sikerül beválasztanom. És az a könyv egyébként egy ilyen amazonos kiválasztott napi ajánlat része volt. Akkor nem egy könyv volt ez a napi ajánlat, nem tudom, hat vagy nyolc könyvből lehetett választani, ami mind ilyen nemzetközi írókat összeválogattak és nagyon-nagyon-nagyon érdekes pici könyv, 88 oldal az egész, és nagyon érdekes megnézni a kritikákat az Amazon oldalán, nagyon megosztó, tehát a legtöbb ember, aki valószínűleg akciósan vásárolta, vagy éppen csak elolvasta a azt, amivel reklámozták, az valamiféle kalandregényt várt ettől. Volt a kommentek között, hogy hát, hogy ebből az alapötletből a Clive Kassler, aki ilyen jó kis kalandregényeket csinál, mm. hogy mi mindent ki tudott volna hozni. Hát ez egy totálisan, nem is tudom, ez simán a, inkább a szépirodalom kategórián, realista módon ír mindenféle érdekes emberi sorsról, és van akkor ez a kű, amit Svájcban egy, egy bányoméjén talál az első bemutatott szereplő, és akkor ez a kő, az, ahol, ami átmegy emberek, családok, orsz országok, meg városok kezei között, és ez fűzi föl a történetet tulajdonképpen, és minden egyes életszakaszában ennek a kőnek, meg a sztorinak nagyon röviden ismerünk meg valami embert, és mondom, hogy abszolút ilyen realista módon a tényekre koncentrálva üm, mutatja be ezeket a sorsokat, és akkor szépen ebből kialakul az elmúlt száz év német sorsa, tehát tényleg így a, a világháborúk, meg a nácizmus, meg a megosztott Németország, tehát minden egyes ilyen főbb, főbb eleme a történelemnek, egy nagyon rövid kis üm, epizód keretébe belekerül, és sehol sem áll meg érzelegni, de mindenhol, minden egyes szakaszban valami nagyon érdekes dologra mutat rá ennek a kőnek a kapcsán. És nyilván az ember, ha úgy olvassa, mint egy kalandregény, és a Clive Kassler feelinget uh, szeretné benne látni, az nagyon csalódik. És hogyha egy paraszt amerikai, akkor főleg. De aki nem úgy olvassa, hatalmas élmény. Komolyan mondom, nagyon-nagyon oda, oda hatott és nagyon érdekes, minden egyes életszakaszában itt a kőnek másfaj, más másfajta emberekkel kerül kapcsolatba, és akkor van, van a német vasutas, aki mindenki, mindig a részletekre, a megszámolhatóságra, az alapos jegyzetelésre figyel, és akkor az ő epizódjában abszolút olyan dókról van szó, amilyen adatszerű, aztán van a Geológia, talán a történet elején, és akkor megtudunk sok mindent a cseppkövek kialakulásáról, többet is, mint amit, amit az ember várna egy ilyen nagyon rövid történetbe. És akkor van a, a életciklus vége fele, ahol a, a Németország ugye újra összeolvadása kapcsán egy művészettel foglalkozó kritikus hölgy kezébe kerül, és akkor van egy oldalas értekezés a, a művészetről, de, de mindenhol abszolút helyén való, és van egy ilyen száraz humor benne, és nagyon-nagyon tetszett a könyv. Tök jól lesz ki. közben egy két review-t róla, és hát, hát nagyon viccesek egyébként, ez nincsen sok review, viszont az, az, azok mindig valamilyen módon csak fel van háborodva. <gül> igen, igen. Tehát el tudom képzelni, ha valaki de, még, de én abszolút tehát nem, nem úgy kezdtem ebben, hogy ez most a szép irodalom lesz, mert hogy az Ádám mondta, hogy többet beszünk szép irodalomról, hanem, hanem csak tetszett az alapötlet, de annyira elvarázsolt a, a stílus, hogy hihetetlen. Van hogy egy másik angolul megjelent könyve, The Machine. És ez is valami furcsaság egyébként, ahogy nézem. Aha. Meg fogom próbálni azt is, mert de meglepődnék, ha ezt, ezt Üben elni tudta volna. Nagyon De komoly. kifelé, meg befelé zoomolgat, ahogy nézem dolgokba. Aha. Uh, da, da, da, nézd meg a description-t hozzá, nem, nem, nem, nem tudom, hogyan összefoglalni. Aha. Tehát el, elkezdi azoktán az őslovaknál, amiből később ilyen olajfolt lesz, amiből aztán benzint késztenek, amit egy Ford pinto-ban robban, Aha. amit egy Jimmy nevezetű csóka vezet és így tovább. Tehát, uh, ennek a fickónak biztosan vannak ötletei. Meg fogom nézni majd a, a Blumstein-t is. Aha. Annyi, hogy most már nem akciós, de így is 4,79 dollár nem tudom az európai boltban mennyibe került, de... visszatértünk a témánkhoz 8,6 egyébként az európai boltban. Ajjajjaj. Szóval annyiban nem biztos, hogy azért érdemes megvenni, mert 88 oldal, de de tényleg nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Talán lesz még akciós, vagy valami. Én a meg más közben külcsön, találtam kérem. magyar novellát, amit lefolytottak tőle, és kint van a netem. Wow. Iszonyú, mert nagyon jó. Luboslav Hacek, vagy Hacek, rövid történet, amelyben az olvasóra bízzák a döntést. <gül> <gül> És az első bekezdés úgy fejeződik, vagyis hát az első mondat után úgy folytatódik, folytassa a kettessel, ha azt hogyha a történet a porondon folytatódjék, folytassa a hármassal, ha szívesebben látná az idomárt, a cirkuszos bodék mögött. És így lehet. De hát természetesen úgyis végolvassa az ember, mert ez egy nagyon rövid Rövid kis történet. A Kaland, ebből a kategóriában azért volt nagyon gyilkos. A Cigány Labirintus, -e? nem tudom, játszhatod-e? Az egy az előítéletek eloszlatására szolgáló, szintén kalandjátékockázat könyv volt. Nagyon hosszasan lehetett azt játszani, hogyan dobnak ki előbb-utóbb úgyis al albérletedről, kerülsz ki a munkahelyedről. Én hosszú másfél órán keresztül váltam csövessé egyszer egy játék során könyvudvarban még lehet venni, mert valamiért nem lett be a sikerkönyv. Nagyon szórakoztató, mert nagyon, nagyon tanulságos játék, különösen ahhoz képest, hogy kalandjáték kockázat. Na hát, ez a legdurvább, tehát ez teljesen normális számomra, hogy könyveket ajánlottuk, és akkor azt megvásárolom, de most én ajánlottam valamit, és az írótól mást megvásárolom. Ez teljesen jó, végre egyszerű. De azt nézem, hogy ez a machine csak hardcover alapon van, és nincs kintről nem már, hogy nálam írt írt, olyat, hogy van. No, de, ne, hogy Lépjön ne lenne? tovább. Nem, nem tudom. Akkor. Dobok neked egy linket a csedben, ami viszont nem érdekel, kedves hallgatóinkat, azért inkább elkezdem mesélni. Nem, nem, Gabi, jön, bocsánat. Akkor Gabi, mondja, hogy mit olvastam. Ugyan sokat olvastam, azért sem volt hírem, mert egyrészt olvastam. Ugye én csak belekezdtem a Mária Morevna és a Halatotlan című könyvbe, és ezt most befejeztem, elképesztő volt. Tehát tényleg egy döbbenet. Döbbenet ez a csaj. Az a fajta szöveg, hogy nagyon-nagyon tömény, erős, iszonyú költői, tehát lírai mondatok vannak benne. Én tettem folyamatosan bele a, a könyvjelzőket, hogy ebben a mondatba még vissza akarok térni magába ebbe a mondatba. És, és különösen azok tetszettek a legjobban, amik, amelyek a szexuális utánásokról szóltak. És ja, egészen naturalisztikus jeleneteket, gyönyörűvé varázsolt azzal, hogy, hogy, hogy ez a, ez a mese, mese történetbe helyezt el. Tehát ugye van egy, hirtelen nem is tudom, ilyen kőből és fából lévő, felépülő varázslény, aki a barátja lesz, és van egy kedves, aki egy karabékó volt, és ez a varázslány egy kicsit epekedik e, Maria után, és azt hiszem, hogy a címbarája az Fűti azzal, hogy mit gondolsz, hogy azt, azt hiszed, hogy arra vágyik, hogy összekent csárol a mellét, és, és leveleket lövelj bele, és elmondom, ez kész. <tos> <tos> Tehát, hogy ez annyira annyira liraik, és, és megközel meg teljesen jól leír mindent. Tehát nagyon-nagyon erős, és közben meg, ami még nagyon tetszett benne, hogy, hogy hogy elmegy néha Elmegy a határig, amikor azt mondom, hogy na ez mások. Tehát ez már annyira stilizált, annyira meseszerű, hogy ezt már csak így nézegetni lehet, és nem, nem, nem a folyamatos befogadásról hanem ez, a, mint a meg a mondák, hogy egyfajta ilyen rituálé, hogy ezt így végigbeszéljük, hogy ez volt a történetünk, így éltünk, ez volt az eredetünk, tehát ugye azoknak főleg egy ilyen közösség volt, és amikor eljutok eddig a határig, akkor mindig jön valami egy kis brutalitással, vagy visszarent ebbe a, ebbe a valóságba, ami az akkori valóság, és ezért mindig. Mindig valódi regényi marad, nem, nem megy át ilyen, ilyen másfajta szöveggé. És közben a sztória is abszolút jó. Tehát uh, Twitteren írtam, hogy, hogy tényleg felszálltam egy villamosra. Úgy gondoltam, hogy, nagy, hogy abban a megállóban minden villamos jó nekem, és akkor jöttem rá, hogy nem, amikor már egy kicsit orrébb voltam. És közben olvasgattam ezt a könyvet. Tehát uh, szerintem ez a... Ez a szép egyszerűen, mint amikor azt mondják a bor, hogy szép bor, hogy <tot> minden benne van. Azt mondjuk nem tudom eldönteni, hogy ez mennyire női tehát mennyire női sors, mitosz, vagy mese, mennyire jönnek át dolgok annak, aki fiú. Érdekes, mert az Zúz az nekem egyáltalán nem volt ennyire fontos, hogy nő a szereplő. Nyilván volt határ jelen... Határeset, de hogy így, így nem, nem volt különösebben, ö, tehát nyilván voltak elemek, amik miatt érdekes volt, hogy nő meg, hogy most ki a partnere meg, stb. stb. bizonyos szituációk azért keveredett, de, de a sztori az nem, nem erre volt kihegyezve. Aha. És itt viszont én úgy érzem, hogy, hogy lehet, hogy, hogy van akinek más jön le, és nagyon a azokra, akik, akik nem nő szemmel olvassák, hogy, hogy ők meg milyen olvasatot kapnak belőle. Lehet de... onnan olvasni egyébként, de nem értem még a végére, mert hogy botormódon módon megvásároltam az új akunyint, amire amiről mesélek. Aha. És akkor, úgy mindent félreaktam egyszer csak. Szóval... Hogy lehet onnan olvasni, ez egyik szereplő az ember. Aha. Igen. Mondjuk, igen, ez a, ez a nekem a végére, ez, ez itt is az volt, hogy, hogy szerintem. Elképesztően jól sikerült a vége, tehát, hogy amikor ilyen nagyon magas, magasra teszi a lécet valaki, és, és, és nagyon emelkedett egy valamiféleképpen a sztori, itt is a életről, halálról, egész világokról van szó, szóval akkor akkor iszonyú nehéz szerintem lezárni, úgyhogy akkor azt mondja az ember, hogy oké, okay, itt fejez, itt hagytuk abba ezt a történetet, itt ért véget az utolsó oldal, és nekem ez, ez maradék tanulma megadta, hogy jó helyen, és nincs tovább. Nyilván van, de... de ennek a történetnek itt, itt, itt jó volt véget érnie. Szóval eddig kettőből kettő, amit olvastam az Adasztrától, az, az remek, és megvettem kint a felhúzhatós lány, de azt félretettem, mert vásároltam csak minden más könyvet is, és, és igazából most úgy éreztem, hogy ezek jó könyvek, ezt biztosan lehet olvasni akkor, amikor jó könyvet akarok olvasni, de egy kicsit felé akartam kalandozni. és Az egyik egy fesztiválos könyv, amit ott vettem meg, és ahogy szoktam mondani, hogy tényleg egy délután alatt elfogyasztható könyv, ez a Tellertől, most vagy Jane, vagy Janne Teller semmi című könyv, és pont kint volt, és akkor dedikáltam magamnak, ami megint így megkérdőjeződött bennem, hogy ennek van értelme, hogy odaadom egy cédulán a nevem, és aztán ő meg beleírja, de hát minden. Nem, nem volt meg az az erős személyes kontaktus. Nem, akkor. nem, nem, egyszerűen nem ismert fel, de azt az hogy rá hogy nem olvastam a könyvet, tehát hogy még nem, nem érzem, hogy már beszélt hozzám. és Hát ez meg egy iszonyújtős történet. Tehát az egy rövid ifjúsági regény, ugye az a reklám, azok, hogy először betiltották, aztán a kötelező lett iskolákban. És valaki feldobta azt is, hogy a, a legyekurához hasonlatos, csak sokan nyomasztott, mert a legyekurához oh. egy abszolút oh, abszurd helyzetben van, történnek meg azok a dolgok. Tehát, hogy azért az egyáltalán nem megszokott, hogy egy csomó gyereket kiszakítanak a civilizációba, és akkor el kell kezdeniük valamit felépíteni. És akkor ez jön ki belőle, De miért, hogy ezek a gyerekek a civilizációban vannak, és, és, és igazából így derül ki, hogy, hogy merre kanyarodnak el, Mert az az alapsztori, hogy egy egyszerű kis osztályban, ilyen 13 évesek körében az egyik kisrác csak feláll, és azt mondja, hogy nincs értelme semminek, ezen gondolkodott erre jutott, ő, akkor továbbiakban nem csinál semmit. És szépen kimegy. És haza megy a családjához felmeszik a szilvafára, és onnan nem hajlandó lejönni, vagy lejövöde, de igazából nem, nem akar részenni a világban. És néha onnan a, a mert ugye egy nagy utca tartozik az a sorrihoz, hogy kiabálják is okosságait. Úgyis meghalunk, meg érzelmek elmúlnak, ami, ami megszületik, az meg, elpusztul, ami kinyílik, az elvirágzik, stb. stb. stb. És, és hát ott van az a csapat gyerek, akik így. Hát, nem igazán kapnak semmi más impulzust, és megpróbálják ezt a, ezt a beléjük telepedő semmit valamivel kiverni a fejükből. ezt úgy fogalmazzák meg, hogy majd ők meggyőzik a fickot. Először arra gondolnak, hogy ért, értékes dolgokat mutogatnak neki, és így elindul egy folyamat, hogy ki mit tart értéknek. És ez a folyamat elkezd el Tehát eleinte önmaguk mondanak le valamiről, ami nekik fontos, aztán egy lánc alakul ki az egyik gyerek, ekkéri a következőt, hogy ő miről mondjon le. Tehát egy, egyfajta, tehát a közösség választja ki, hogy szerint a másiknak mi a fontos, és ezek egyre durvább és durvább dolgok lesznek, és hát a, a története rendkívül keményé válik, és a végén egy mégis tud megnyugvást, vagy valamiféle olyan lezárást adni, ami, ami, ami, miatt, azt, ami miatt azt mondhatják egy, egy középiskolában, vagy fennetúgy tudja és iskola felső tagozatban, hogy legyen ez kötelező Hol, holott tényleg hol, elég ütős részek vannak benne, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez felnőttnek ugyanolyan megrázva, mint egy gyereknek. Tehát nagyon-nagyon ajánlom, és, és, és azért is tetszett, mert iszonyatosan le van csupaszítva. Tehát itt, gyere, felnőttek szinte alig vannak jelen, és ez nem véletlen, sok néha így ilyen masszaként megjelennek, vagy negatív figuraként, hogyha már így személyként vagy semleges, tehát nem, nem hatnak jól a világra, és a gyerekeknek sem lesz igazán nagyon erős a saját karakter, az egyik a fős meséljel, de hát néha nagyon irítáló is, csaj, Ágnes. Az a baj, ez a egyébként, hogy olvastam erről a korábban a kritikákat, és nyilván a kritikának nem dolga, és nem bár el, hogy ez a történetet, ugyanakkor körülbelül harmadszor hallom azt, hogy hát ez a könyv, nagyon durva. Nem mondtunk többet, de nagyon durva. E, figyelj, hát ha van egy olyan lánc, ami megindul, hogy te miről mondja le, és akkor az először csak az egész nyáron vágyott szandálodról van szó, amely ról a lemondás dühét belepakolod a következő ember e, felé irányuló kérésbe, és egyre nagyobb akarattal erővel próbál megragadni, hogy ő mitől ő maga, és hogy kell arról lemondania. E, itt nem csak egyszerű tárgyakra, hanem fizikai létről, meg, meg, meg, meg nagyon kemény sérülésekről van szó. És a durva... Persze... adjam oda a gyerekemnek azt mondod. Olvasd el! Aha. Hát Itt nem te... tudom. Kányedének a fától fáigé jutott egyébként szembe. Amikor Aha. is uh, jön a két fi filozofos a versben, és teljesen szétesik ott a versnek a világa, és akkor, akkor emeli be kányadi azt a, azt a gyerekmondókat, hogy fél 12 bolond mind a kettő. olvashatok el, én nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet, mert egy élmény, és, és azt a fajta komasz szemlélést, amit szerintem egy csomószor meg, meg, még így belefutunk, ilyen nagyon alapvető dolgok megvizsgálása, Uh, azt most még megint előveszélyes, és iszonyú természetesen beépül megint az életedbe. Mert azt hattam hogy olyan problémákkal foglalkozom, amik ilyen, ilyen körben fontak, meg a minden napokhoz már egyre jobban kötődnek. És azt gondolom, hogy azok a filozófiai kérdéseim, meg az erkölcsi kérdéseim, de itt nagyon-nagyon alapvetőek vannak feltéve és ez üdítő. Uh, és a végére még egy jó könyvet, amit viszont azért vettem meg, mert megtetszett a címlapja, és olyan jó vaskos volt az a könnyek kapuja, ami borzasztó címmel, bocsánat, tehát tényleg még akkor is, hogyha utána kiderül, hogy ez voltak éppen egy földrajzi ö, ö, név, egy, ö, és most a megvernek se tudnám megmondani, hogy pontosan mi, egy őből vagy valami ilyen ilyesmi, és nem értem, hogy miért lett ez a címe, mert angolul nem ez a címe, de hát mindegy, és egy valamivel el kellett adni, és nem volt éppen stockfoto egy cowboyról. Nem, nem, nem, ezt egy... A fickó nyilván a saját életét is beleépítette, az írója, egy író és egyben orvos, aki indiai származású és ő maga is etiópiában dolgozott, és az alapsztori is ez, hogy egy fiatal apáca etiópiába keveredik, a Nemhely nevű kórházba, ahol váratlanul két gyereknek ad életet, és mindenki tudja, hogy az egyik orvos az apa. A, és a, a történet nagyjából, tehát így az elején ez kiderül, de aztán kiderül, valamelyes megismerjük ennek a két karakternek az életét, akkor a két ikernek az életét, és a, az egész egy ilyen többenetesen megreázzon beránt a, a, az or, a, a kórház, jól jó meg, megragadott naturalisztikus világába, tehát hogy borzasztó, rettenetes történetek szerepelnek benne, de egyik sem uh, gay módon elütött és megoldott, de mégis valamiféle olyan emberséggel közelít mindenhez, hogy, hogy úgy éreztem magam, mint aki megtisztul, amikor olvas a könyvet, és Tényleg nem, nem, nem, nem negédeskedő, vagy nem rózsaszínnel színezik ezt az egész világot, és gyönyörű maga a történet is. Tehát a döbbenetes jó ficka mennyire, mennyire ügyesen ír. Úgy, hogy közben a, ezt az orvosi réteget ezt pedig beleépíti szervesen a, a történetbe. Viszont, ez viszont szerintem egy ilyen ezt két nap alatt olvastam el, pedig ilyen, ilyen kétfél méretű könyv, és euh, Razdihoz hasonlították, tehát hogyha olvastatok Razdit, mondjuk én az éjszakai évfélgyermekét olvastam, és az a fajta olyan kanyargós, mesélős történet, amiben, amiben minden szörnyűséget, nyomorúságot, szerelmet, vidámságot ugyanezzel a kanyargós, euh, nagyon ízes, nagyon, nagyon jó mondatokkal ír le, és így beleránt ebbe a mesébe, ami teljesen valódi, e, ugyanezt a, éreztem ennél a fickónál is. Tehát, mindenféle ilyen nagy ez meg Tolstoyhoz, meg ilyenekhez hasonlították a hátulján, de hát ez bármit jelent, hát már mindig azt írnak a hátuljára, hogy mennyire a, a, a, mindig agatokriszti dobják fel, hogyha egy női detektív van az a regényben, aztán még az. De, de itt most igazat adtam nekik a különböző kritikáknak. Nem, nem hangzik rosszul, de ki van zárva, hogy egy hónapi könyvet vásárlok. Az, amit hazahortam az elmúlt hét, amit, hogyha rám dől, meghalok. Igen, én is. Igazából pont az volt a gondom, hogy, hogy, hogy az embernek van egy például. Kiderült, hogy ez 2000-es kiadású könyv, csak most újra kiadták. Tehát, hogy, hogy attól félek, hogyha, hogy a könyvfesztivál bódulatában annyi mindent összevásárolok, én azért három könyvet vettem csak, hogy, hogy, hogy elszalasztok más időket, vagy, vagy elmarad, mert mindig a, az aktuálist akarom pótolni, és egy kicsit ilyen erőltetetten direkt nem, nem a most megjelentekre koncentráltam. De nem tudom, hogy ti, hogy vagytok ezzel, de valahogy hogy úgy érzem, hogy egy csomó minden bepótolandó van, vagy olyasmi, ami mellett elmentem, de még elő vissza kéne térni. Abszolút. Persze, de nem frusztrálom magam nagyon rajta. Azt olvasom, mint ez éppen kedvem nyire. többnyire. Nagyon kevés olyan könyv a megjelenik kedden, és akkor én szerdán hálózsákban felkelek könyvesbolt előtt, és bekapogok egy bankkártyával, hogy legyenek szívesek. Az én vagyok, ha bár virtuálisan, de én szeretem. Így sokakkal egyidejűleg olvasni az új nagykönyveket. Gyújtasz, mert tudjátok miről nem beszéltünk? A nagykönyvekre jutott eszembe, meg arról, hogy te ott kopogsz a bankkártyával. Az arany mi a Mi annak a neve? Librinek az aranykönyv nevű cuccá. Ja, Ekkor, igen. Nem, én nem hát. azt akartam mondani. Hát te mit akartál mondani? Hogy a kedvencednek ennek a Neil Stevenson, vagy hogy hívják? Stevenson, igen. Most jelent meg ez a mongoliád első oh, könyve. Oho, nem figyelni, nekem megvan előfizetésben, csak össze a honlapról. De ezt akkor kifizetted ezt a 50 akárhány dollárt? Mert hogy elárusították az előfizetés, nem? Nem került az annyiból, valami, olcsóbb volt, nem ah. tudom, kétszer, tíz dollár, vagy ilyesmi. Aha. Szóval a Kindle formátumban most jött ki az első könyv, és így nézegettem egy darabig, de gondoltam, akkor meghallgatlak majd téged, hogy érdemese. Mert kicsit ilyen, jaj, most kitalált, feltaláltam a multimédia projektet, olyan hangulata volt, ahogy bevezették. Igen, az erősen benne van. De legalább nem a CD-romot. <gül> Igen. Nem, én, nekem a jutott eszem az aranykönyv, ami egy ilyen olvasói szavazás. Most szavaztak 15.970-a számláló szerint 522.000 meg az apró könyvre. Ezért melyik a legjobb könyv idén, vagy melyik a legjobb könyv úgy általában? Azt hiszem, idén. Aha. Vagy ami megjelent. Na mindegy. Ö, és azon csodák hogy végig a kategóriákat, végig szigérte a Twitteren, hogy van ez, és hogy nagyon keveset olvasott belőle, meglepő módon. Én sem találtam sokat. És hogy például az ismeretteresztő kategóriában, ott van Steve Jobs életrajz. Oh. Itt kattant össze kettő, hogy nem értek, hogy hogyan. Szános, hmm. de... nem tudom megnézni, mert regisztrálni kéne. Hogy ez ilyen. Nem, nem mondom be élőadásban előadásban a jelszavamon, de nem vagyok bejelentkezve. Figyelj csak, adok neked egy linket, hát halott megjelenik. Meg, meg ilyenek vannak tényleg. Nem, itt fe, felszólít belépésre. Nem Sajnálom. Mindegy, így, így jártak. De klasszikusokban a szokásos klasszikusokra lehet szavazni, de úgy, hogy egy kategóriában indul, és akkor mindenki üljön le és kapaszkodjon meg a gyertyák csonkigének és a zengő LBC. A, és a gyrgös Gunnar de van ilyen teljesen elképzett dolgok. Vannak a Zabhegyező, a Két lattival és a Sárdam és egyéb állatfajtákkal, meg a 84 e vagy a Rózsa nevével. A gyermekben tényleg a négy éveseknek írt tudsz a Szent Johanna Gimi-ig tart a dolog. Bogyó és babóc, az egyik vége, a másik vége pedig a, a Szent Johanna Gimi 4 négy és 5. mert mind a kettő a, a Shortlistre. Tehát ilyen hihetetlen valami, majd ki fog jönni nyilván a végén, de nem tudom, hová tenni egyenlőre magát a szavazást sem. Ha. De az nem baj, ha van ilyen, nem? Nem, csinálják nyugodtan. Lehet négy franki júli és három horváti könyvre szavazni gasztronómiában magyar szerzőktől. De izgalmas. Jó van, viszont mondd el, ami neked volt még izgalmas. Ja, és bocsánat, még egy dolog, és tavaly mondjuk ilyenek nyertek, hogy Frey a megmentő című könyvvel. Ó, Ó jaj, jaj, jaj, mi is volt, megint, megint lehidaltam a Metron valamilyen könyvreklámtól. Jaj, hogy hívják azt a By fickót, aki most reklámozott? Árpa Attila Igen, igen, könyvben. volt egy ilyen valamiféle, a 90-es években játszódik ilyen bűnögyi regény, és akkor van egy mondat, és elolvastam, és sírtam. Annyira borzalmas volt. Tehát ez a szirupos, kliszékkel teli, abszolút a szöveg egyetlen mondat kiemelbe a könyvből, és élvezhetetlen volt tényleg. De én is értem, hogy, hogy hogy választanak oda mondatokat, mert, mert én még nem láttam olyan szöveget, ami... ami mondjuk kellően erotikus lett volna, kellően izgalmas, kellően Aha. vicces lett volna, hanem, hanem ilyen semmi. Tehát ez elképesztően volt. E legközelebb föl fogom írni, hogy tudjam idézni, de, de tényleg teljesen e nem, nem bétam elhinni. Tudjátok, hol tanulják az írást? <laughs> Olyan, a Facebookon. Nem jó. Na, e érdem, te Jó, én pedig akkor ellelkesedem, tehát mindenki sejti azt, hogy mit fogok mondani egy új Ö, aki fejből el tudnám mondani a monológomat, az attól sziasztok, és öt percet megsplók az jó, Rohadtul jó, iszonyatosan jó, nagyon remek. Ö, az a cím, hogy a cárkönyvtára, és, ö, és a Fandorin, akit megismertünk az eddigi Fandorin regényekből, annak a kis unokácskája, aki egy brit úriember, ilyen kallódó értelműségi történész, ö, doktor, elkutatgatgat, Nincsen egyetlen fontos publikáció sem, de ugye van az akadémia magának, pénze meg van, rogyásig, tehát az sem gond. Ráadásul néha édesapja és anyja meghalt egy szerencsétlenségben, úgyhogy, úgyhogy nincsen, aki visszatarthatnának, hogy meglátogassa Oroszországot, amit ő csak történelemből ismer és nagyon rajong érte, és egy kis kockás vizet írja fel az orosz lengeket, és perfektül beszél oroszul. Na és ez az ember, ez szabadul Oroszországba, a családi örökségi részével, ami egy, egy, hát korábban vég, az a sztori elején végrendeletnek gondolják, tehát akkor ragaszkodjunk mi is ehhez, egy papírosnak a felével, amit hosszában kettét éptek. És ő kap egy levelet, hogy ez a, ez a, ennek a levélnek a másik fel, ez megkerült Oroszországban, és akkor itt meglátja azt, hogy a nagy publikáció az ott vár rá, el is utazik, és ott mindenféle problémás helyzetbe keverdik, például megpróbáljuk megölni, és innentől kezdve két nagyon jó játék van a regényben. Az egyik, hogy hozza a, a szabvány ilyen rejtőféle kalandregénynek a, a ritmusát. Ott van az ártatlan, szerencsétlen idióta, aki, aki az alvilág különböző emberei között pattog, mint egy Filipper jó. És és hát mindenki ilyen az őrülteket megillető jó indulattal közelít hozzá, aki nem akar éppen megölni, mert itt van az angol, el van veszve, jó beszél oroszul, és senki nem érti, hogy miért van életben, mi az ő célja, mit csinál, merre megy, és ilyen eltúzott orosz karakterek egyengetik az ő útját. Pusztán azért nem tudja kovárakni az embert. A másik pedig, hogy, hogy iszonyatosan jól lejátszik Akunyin a korábban megteremtett Fandori mítosszal beül a viccó egy, mint később kiderül, fajta. üzletemben és bűnöző között félúton levő, vagy biztos már egy külön rossz szó, embernek a kocsijába. Ott követi őket egy bérgyilkos, és, és egyszer csak beszélgetni kezd a sofőrrel, hogy akkor mit tegyenek, az leállítja az autót. És a sofőr úgy kezdi el felsorolni a, a teendőket, mint ahogy hogy a nyomozó Fandorin szokta, hogy uh -huh. azt nem lehet megcsinálni, hogy most akkor elmenekülünk, ez egy. És akkor az emberek bekattannak az első nyolc regénybe szerzett ösztönei, hogy de hát ez úgy beszél, akkor most most ez lehet, hogy valami oroszországi van lesz, akkor most arra megy tovább, hogy itt találkozik az orosz Fandorinággal. És nem, de, de ezek a idegpályák akkor be vannak készítve, és ebből nagyon sok nagyon jó játék van. És nem tudom még pontosan mi lesz a vége, mert, mert mi van nagyobből ötven oldalon belőle? De, de nagyon élvezetes egyrészt emiatt, másrészt meg, mert van egy párhuzamos története neki, amikor a, a, az első orosz fandorin, aki egy német oldos volt, aki vetődött és akinek a, a nyomait keresi, meg a, akinek a végrendeletét olvassa, annak a sztorijait meséli minden második fejezetben, aki pedig a, a becsület, meg a, az, az akkori Oroszországban való megjelentéshez szükséges ügyeskedés között ingadozik folyamatosan. Úgyhogy kettő, kettő piszak jó karaktert mozgat, és, és nagyon ügyesen csinálja. Nem annyira erős még, mint a, mint a, a később írt művei. Azt hiszem, hogy ez ez, ez, ez úgy középtáján született a Fandor és az adat, amit utána nézek. Viszont viszont aki eddig olvasott vandalai regényeket, annak ez kötelező, úgy szintén. Tök jó. Akkor én, és megnézem akkor még az évszámot hozzá, közben köszönjünk el. Köszönjünk el, meg milyen jó hét volt már megint, hogy egy csomó jó könyvet olvastunk, nem? Most már biztos, hogy statisztikailag tehát adja magát, hogy vétem van, nagyon szart, olvasunk mindannyian. Olyan jeljatok <gül> <gül> Itt olvassunk el helyettet. <gül> ne, <nem> ne, ne, <gül> á, ne, J jön az magától. Nekem, nekem egyszer... tök jók vannak még bekészítve, nem, nem lenne szarkoztuk. Egyszer volt egy olyan mindenféle magyar íróirdalőlet, hogy te találkoztál bele, Gabi, hogy Versek antológiája. Aha. Fú. Amiben direkt Verseket kellett beküldeni, és tényleg hát Versek vannak benne ebből következően. De az vicces. <gül> Vicces, de olyan hát A citromba harapás minősített eset, de tudod, hogy citrom, gyanús volt, hogy sárga, de azért így ez az ember mégsem számított egyszer, hogy ez ilyen lesz majd a végén. É, de versekkel jó, hogy azok ilyen adagoltak. Most egy szöveg, főleg, hogyha az a legrosszabb, amelyik úgy rossz, hogy még azért nagyjából még úgy olvasnád egy ideig, tehát van benne valami remény. Uh -huh. De... A jó, a, a jó a rossz könyveket, azokat leteszi az ember a második oldalán, és nem pozorol rá időt. Vagy hát vannak szerzők, akik felépítenek erre egy teljes karriert, hogy ö, nem jó könyveket írnak. A adásban korábban emlegedett K. F. az például egy ilyen, akinek én nagy rajongója vagyok, ugyanakkor jó könyve nincsen. <gül> Rajongói vannak. Igen. Te figyelj, csak az a nem jó, tudod, hogy egy nagyon jó nőt fog elcsábítani, ez egyébként Tengeri, tengerészmérnök, vagy valami ilyesmi főhős. Iszonyatos online linereket váltak kis társával, aki folyamatosan ugyanaz mindegyik könyvben, és a végén valóban elő fognak bányászni egy, egy veterán automobilt, amivel elmenekülnek. Még meggyózhatóbb, mint egy lőrinczel László. Na jó. Értem. Mégis csak maradok a jó könyveknél, és inkább áradozzunk. Jó van, hát akkor sziasztok a jövő héten финанс